în și pe pământ, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu aducând pentru iubiți ascultători care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu programul Leo 108 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, versetul de care ne vom ocupa astăzi pentru început se află în Evanghelia după Luca la capitolul 8, versetul 20, din care deja am avut o serie de gânduri cu ocazia lecțiunii trecute. Înainte de a adăuga gândurile pe care le avem rezervate și cu ocazia lecțiunii de astăzi, haideți să mai mergem o prin orașul, prin satul Zaroșie, să vedem cum mai stau lucrurile pe acolo. Ne aducem aminte, cu ocazia lecțiunii trecute, am asistat la un discurs dintre Dorca Zeman, care, purtată de imaginație, credea că trăiește Aievea, în jurele răstignirii Domnului Sus, timp în care este trezită din meditația aceasta minunată, de o femeie bătrână, o țărancă încă a satului, care venise sub pretext că vrea să-i dea ceva de lucru, dar se vedea cât de acolo, că femeia era frământată de niște gânduri interioare. Ne aducem aminte că Dorca, atât cât cunoscusea din cuvântul lui Dumnezeu, i-a spus câteva cuvinte simple. Femeia acestea, femeia a rămas pătrunsă de ele și a făcut mărturisirea aceasta. Dorca, ce mi-ai spus tu mie acum în câteva cuvinte? N-am auzit de când merg eu la biserică. Dorcai spusese printre altele că bolnavul are nevoie de un doctor, iar păcătosul de un mântuitor. Femeia, după ce s-au despărțit, repeta întruna lucrurile acestea pe când se ducea spre casă. O, zise ea, asta înseamnă deci așa, ca omul să poată face binele, datoria lui trebuie plătită și Iisus Hristos a plătit cu sângele lui pe Golgota și datoria mea. Vai, dar eu nu l-am rugat încă să-mi dea iertare și nici nu i-am mărturisit totul. Da, da, vreau să fac lucrurile acestea de îndată ce ajung acasă. Când femeia ajunse acasă, nu găsi pe nimeni, toți ei plecaseră la biserică. Ea rămase singură cu Dumnezeul ei și se duse la Isus. Deoarece el cheamă la sine pe cei împovărați și a promis să nu izgonească afară pe nimeni, a primit-o și pe ea. Când se întoarse acasă țăranul cu copiii lui de la biserică, găsiră deci mâncarea pusă pe masă și gospodina îi salută pe toți cu asemenea față bucuroasă de mai mare mirare. Ce bucuros suntem, în o să te vedem în sfârșit, odată veselă și pe tine, fu de părere în ora cea mai în vârstă. Ah, copii, dacă peste cineva a căzut un card de fân și ar veni un om bun și l-ar scăpa de această povară, ar avea cu siguranță pricina să se bucure. Pe inima mea apăsa o povară groaznică, totuși Fiul lui Dumnezeu mi-a luat-o. Acum știu de ce sărbătorim noi ziua de azi, scumpul miel al lui Dumnezeu, care înlătură păcatele lumii, le-a înlăturat și pe ale mere. Familia nu i-a înțeles cuvintele, căci deși auzisele întreaga istoria patimilor și ascultaseră chiar și o predică, cu toate acestea nu știau că Isus murise pentru ei, pentru fiecare în parte, ca să le aducă o salvare vremelnică și veșnică. Ei nu puteau pricepe că moartea chinuitoare a Fiului Lui Dumnezeu, care suferise nevinovat, era o jertvă adusă odată și că ea are valabilitate pentru toate vremurile și toate generațiile până în veșnicie. Între timp se de la biserică și cei care locuiau la moara lui Cozima și doamna Zeman mergea cu ei. Cu excepția bunicii, toți erau acolo. Morarul, Andrei, Ana și cei doi ucenici dar toți erau adânc, fundați în gânduri și nimeni nu vorbea. Privirea doamnei Zeman rătăcea de la unul la altul. Ea se adresase băieților, dar primise numai răspunsuri monosilabice. Băieții se uitau chiorâși la morar. În ciuda felului său de a fi, acesta nu vorbea nimic. Deși era om serios, când era împreună nu se da înapoi de la discuție. Trebuia deci ca această tăcere să aibă o cauză. Ba, chiar și Ana îi se păruse că în biserică nu mai era atât de atentă. Ea nu cântase și doamna Zeman văzuse că se rugase în timpul întregului serviciu religios. De aceea se gândise că la moară trebuie să se fi petrecut ceva despre care nimeni nu voia să vorbească. Și așa și era. Chiar dimineața de vreme survenise ceva între meșteri și calfă. După micul dejun făcuseră împreună o plimbare. La întoarcere... Fața lui Andrei era foarte tristă, ochii plângi, și Cozima părea să fie mânios pe el. Dar niciunul din ei nu observaseră că discuția lor din pădure avusese un martor. Ucenicul mai în vârstă își tăia nuiele pentru biciul de paste și l-au pe meșter zicând. Mă miră foarte mult că ai putut într atâta să uiți de tine și să trădezi fetei o chestie pe care am tăinuit-o până acum cu atâta osteneală. La aceasta Andrei răspunse ceva față de care moralul plin de mânie zise. Povară, povară, ție ți este într-adevăr mai ușor acum. După ce ne-am aruncat odată în chipușul o pe umed, trebuie să avem și curajul să o purtăm. Andrei clătină cu tărie din cap. Dar nu o pot pur purta, zise el din semne. Așa? Atunci pentru că ți-ai încălcat promisiunea, nici eu nu mai sunt să mi-o țin pe mea. De paște îi scriu tatălui tău să vină să-și ia fiul. Mă gândeam într-adevăr să te salvezi și să te redau omenirii ca pe un mădular folositor, dar dintr-un laș nu va ieși niciodată un om folositor. Ar fi totuși păcat să continui tăgăduirea de sine, căci oricum n-are niciun rost. Morarul vorbea atât de rece încât ucenicul fu cuprins de un fior. Andrei nu mai răspunse nimic, se așeză numai pe un trunchi de copac și-și lăsă capul în mâini. Dar când Cozima, fără să se uite la el, plecă, Andrei căzun genunchi, cuprinse cu brațele ciotul de copac și plânse atât de marnic, încât aproape-i veni ucenicul să plângă împreună cu el. Dar încotro voia să-l trimită meșterul și de ce? Doar el era așa de bun și de ascultător? Aceste întrebări rămase fără răspuns, dar ucenicul nu ținut cele aflate pentru sine, ci împărtăși camaradului lui și Anei, că meșterul e mânios pe Andrei și că acesta prinsese. Iubiți ascultători, în lecțiunile viitoare pătrundem deja încetul cu încetul în deznodământul foarte minunat al acestei întâmplări. Cozima susținea că trecutul de păcat se poate îndrepta prin începerea de a face bine, ca și cum mai spune unui bolnav de plămâni că se vindecă dacă de acum încolo nu mai răcește. Andrei însă a dovedit din plin adevărul de care ne lovim în fiecare zi, că pentru o boală trebuie neapărat un medic și o doctorie. El a recurs la medicul a Domnului Isus, care i-a dat doctorie sângele scump al său, prin care i-a șters toată vina păcatului vechi, a făcut din el un om nou și după cum vom vedea, lucrurile au mers minunat. Lecția importantă pentru noi și din fragmentul de astăzi este că fără Domnul Isus Hristos, medicul cel bun, care ne aplică doctoria jertfei sale de pe cruce, prin care putem fi izbăviți, scoși din moartea în care am fost cuprinși, fără aceasta nu există fericire nici vremelnică și cu cât mai puțin veșnică. Ajută-ne, Doamne Tată, este rugăm ca și din parcursul lecțiunii de astăzi să învățăm tot mai mult acest adevăr. Să fim convinși că așa după cum pe pământ o boală trupului fizică nu putem să ne tratăm singuri după ce ne-am îmbolnăvit, făcând bine și ferindu-ne de cauze care au generat boala, ci trebuie neapărat să mergem la un doctor. Să scoată din noi microbul care ne-a adus boala, tot așa trebuie și pe plan spiritual să acceptăm ca Tu însuți, Doamne, prin bunătatea Ta mare, să scoți microbul păcatului din noi, să ne înnoiești, să ne faci ființe noi cerești și apoi, abia prin harul și puterea ta, vom putea să facem bine din pricina puterii tale care o face în definitiv prin noi. Numele tău să fie slăvit și pentru cele ce ne vei spune astăzi. Amin. Cine ar putea să iertare, pentru păcatul tău cel mare? ar putea cine ne ar putea isu es domneseescul prin jert pace aduce dol el ia ar putea e dar Iubiți ascultători, versetul 20 de la Luca, de la capitolul 8, îl spune în felul următor. Cineva i-a spus, mama ta și frații tăi stau afară și vor să te vadă. Deci, suntem în prejurarea în care Domnul Isus vorbea mulțimilor. Și în timpul acela, mama Domnului Isus și cu frații lui veniseră să-L vadă. Cineva din mulțime i-a spus, uite, mama ta și frații tăi stau afară și-ar vrea să te vadă, pentru că ei nu puteau să intre la el din pricina norodului. Dacă vrei cu tot din adinsul să-L vezi pe Isus Intră unde se află El, căci El nu vine afară la tine, El este numai în locul Lui, în felul Lui de a fi și cheamă la sine pe toți cei trudiți și împovărați ca să le dea odihnă și viață veșnică. El nu vine în locul unde se află omul păcătos, a făcut odată lucrul acesta pentru totdeauna atunci când a plătit prețul răscumpărării, când a venit jos pe pământ pentru noi, ci acum cheamă pe păcătoși în locul unde se află El, la cruce. Ca să le dea chipul și viața lui. Din ceea ce este El, Domnul Iisus, nu este afară pentru că nu se poate tăgădui pe Sine, ci te cheamă dragul meu să intri tu înlăuntru în El, ca să fii mântuit și fericit pe veșnicie. Și oricât de îmbulzit ar fi Iisus de norod sau de altcineva, pentru cel care vrea cu adevărat să intre la El, nu mai este nicio piedică. Gândește-te serios la cele spuse și nu amâna intrarea ta la marele mântuitor, căci El. Te La această provocare, Domnul Iisus în versetul următor, 21, ascultați cum reacționează. Dar el, drept răspuns, a zis, mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Iubiți ascultători, cuvântului Dumnezeu este o taină, dar o taină care se descopere tuturor credincioșilor ascultători, nu credincioșilor care se numesc credincioși, ci celor la care sunt credincioși și ascultă. Tuturor celor născuți din nou, care vor cu toată ființa lor, numai cu gura duminica și la sărbători, ci vor cu toată ființa lor, în toate clipele vieților, să împlinească voia lui Dumnezeu, să facă, așa cum am amintit în, rând, în lecțiunea trecută, tot ce este plăcut Tatălui din Cer. Citit cu ușurătate și dintr-o stare firească, versetul de mai sus, ca și cele două dinainte, trezesc nedumeriri și multe semne de întrebare. Însă dacă este citit cu credință, cu stăruință și dintr-o stare duhovnicească sub călăuzirea Duhului Sfânt, aruncă o lumină limpede și frumoasă, care umple de nădejde, de siguranță și de bucurie sufletul. Să mai citim dată deci... Mama mea și frații mei, spune Domnul Isus, sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și ascultați și îl împlinesc. Cine are părerea că Domnul Isus a fost numai om, negreșit, mai curat și mai ales decât noi, dar totuși numai om, aceluia trebuie să îi separă destul de ciudat locul acesta din Scriptură. Acela poate că ajunge la încheierea că Domnul Iisus n-a avut o purtare model față de familia sa, fiindcă a pus pe ucenicii săi mai presus de rudele sale după trup și, deosebi, n-a arătat față de mama sa respectul pe care trebuie să-l aibă cineva față de mamă. Purtarea pe care o arată Domnul aici o înțelegi numai când ți seama că Domnul Hristos a fost nu numai om adevărat, născut din Fecioara Maria, ci și Dumnezeu adevărat, născut din veci, din Tatăl. Aceasta din urmă stă pentru Domnul Isus mai presus de cea din 3 și este mai presus de rudenia după trup. Cei ce sunt ai Tatălui, aceia sunt cei mai aproape de Domnul Isus. Pe de altă parte, în Psalmul 27 cu 10 citim. Tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Vedeți? Există o rudenie după trup și există o rudenie după duh. Cea din este pentru pământ, a doua este pentru cer. Una trece, cealaltă rămâne. Mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Dumnezeu este una cu cuvântul său. Ascultându-i cuvântul și împlinindu-l, împlinești pe Dumnezeu felul lui de a fi în tine, în viața ta. Dumnezeu, în limbile ariene, provine din rădăcina div, care înseamnă a străluci, deci strălucitorul, lumină negreită. Lumina este una din laturile felului de a fi al lui Dumnezeu. Cine împlinește cuvântul lui Dumnezeu, adică pe Dumnezeu în el, devine ca Dumnezeu lumină nepărtinitoare și dătătoare de viață. Cuvântul lui Dumnezeu împlinit în tine, dragul meu, te face asemenea lui Dumnezeu, de aceeași natură cu El, îți dă chipul Lui pentru că acest cuvânt este sămânța care te naște din nou, te crește și îți dă roada și desăvârșirea Lui Dumnezeu. Domnul Isus se naște, adică ia chip în orice om, care a primit sămânța cuvântului lui Dumnezeu în el. În felul acesta, omul îi devine mamă. Mare taină! Ce chemare înaltă avem noi creștinii! Domnul Isus vrea să-i fim mamă și frați și în același timp El să ne fie mamă și frate. Dacă într-adevăr am lăsat totul pentru Mântuitorul nostru, mamă, tată, frați, etc., el devine apoi pentru noi totul. Ceea ce am socotit pierdut, el poate să ne dea iarăși în chip de săvârșit. Dar cu ce condiție? Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și să îl împlinim. Așa era în paradis și aceasta alcătuia fericirea omului. Ascultarea de Dumnezeu, de voia Lui, este paradisul nostru în care trăim chiar de acum dacă ascultăm. Mama mea și frații mei, spune Domnul Isus sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Cine ascultă cuvântul lui Dumnezeu devine mamă și fratele Domnului Isus. Ascultarea este poarta raiului lui Dumnezeu prin care Domnul Isus ca om, a intrat pentru noi. Așa ne se arată, în cuvânt spune că El s-a dezbrăcat de sine, a luat un chip de rob și ne se arată cum a trăit, El a trăit făcând totdeauna ce este plăcut Tatălui, deci ascultând pe Tatăl. Cine ascultă de cuvântul scris al lui Dumnezeu, devine cetățean al raiului veșnic. Ascultarea permanentă de cuvântul lui Dumnezeu îți dă harul de a fi mamă și frate al Domnului Isus. Nu poți fi frate cu cel care s-a făcut ascultător de Dumnezeu până la moarte de cruce, dacă tu nu ești ascultător de cuvântul lui Dumnezeu. Un neascultător nu poate fi frate cu un ascultător. Savonarola spune așa. Voi, locuitorilor din Florența, aveți obiceiul de a asculta bine, dar alături de aceasta aveți și deprinderea de a proceda rău. O, Florența, tu te asemuiești cu cioara de pe turnul bisericii, care atunci când au de prima dată clopotele sunând, se sperie și tremură. Dar îndată ce s-a obișnuit cu sunetul, poți să sunt cât vei vrea. Cioara va sta liniștită pe turnul bisericii și nu se va clinti deloc. Spune Sfântul Marcu Ascetul. Cuvintele Dumnezește, scripturi, cinstește-le prin împlinirea lor, adică prin fapte, și nu te întinde în vorbe multe, îngânfându-te în deșert cu simpla lor înțelegere. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază valoarea scripturilor sfinte, spunând: Socotiți că e numai datoria călugărilor citirea Scripturi, de vreme ce cu mult mai de trebuință este pentru voi. Care stați în mijlocul ispitelor lumii, care vă rănesc și aveți mai mare nevoie de leacuri. Așadar, Domnul Isus spune: Mama mea și frații mei sunt aceia care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Fratele meu, ești tu, mama și fratele Domnului Isus? Prieten drag care asculți, ești tu, mama. Și fratele Domnului Isus? porți tu chipul Lui în tine? Să știi, aceasta este chemarea ta în lume, acesta este rostul existenței tale pe pământ și poți să fii așa numai prin ascultarea și împlinirea cuvântului Lui Dumnezeu. În continuare, Evanghelistul Luca ne descrie următoarele în versetul 22 de la Luca 8. Citesc. Într-una din zile, Isus s-a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui. El le-a zis, haidem să trecem dincolo de lac. Și au plecat. Observând de aici, iubiți ascultători, că întreaga umblare a Domnului Isus pe pământ, din ziua când și-a ales ucenicii, a fost numai împreună cu ei. unde mergea el, era însoțit de ucenici, iar cinta lui era totdeauna dincolo. Dincolo de lumea păcatului, Dincolo de pământești pământeștele poporului Israel, Dincolo de religia și felul de a fi al acestui popor, Dincolo de tradițiile omenești, Dincolo de lucrurile văzute, Dincolo de toate acestea, Pe țărmul împărăției adevărate a Harului, A vieții veșnice, fericite și a Duhului. Ca să ne ducă dincolo, De aceea coborât Mântuitorul nostru din cer aici. De atunci, și până va veni el a doua oară, slujba lui este una singură, să ducă dincolo pe toți cât se alipesc de el prin credință. Corabia în care s-a suit Domnul Iisus împreună cu cenicii săi se cheamă Corabia Harului. Toți cei care vor să fie trecuți peste marea lumii, în împărăția lui Dumnezeu de dincolo, să se suie în această binecuvântată corabie prin credință. Ea încă plutește pe marea înfuriată a lumii păcatului. Haidem să trecem dincolo de lac, a zis el. Iată chemarea plină de dragostea Mântuitorului nostru. Dragul meu, te-ai suit tu în corabia harului în care se află Domnul Isus? Dacă nu te-ai suit încă, nu mai amâna. Timpul este pe sfârșite. Corabia trebuie să ajungă la țărm. Venirea Domnului Isus este foarte aproape. Iată ce s-a întâmplat în timp ce ei se aflau în corabie. Citim versetul 23. Pe când văsleau ei, Isus a adormit. Pe lac s-a stârnit un așa vortește de vânt că se umpla corabia cu apă și erau în primejdi. Haideți să cugetăm puțin pe marginea acestui verset. În înțeles duhovnicesc, atunci când ucenicii, slujitorii Domnului Isus, văslesc ei, adică, întrebunțează puterile lor firești în lucrarea Evangheliei în corabia harului, Mântuitorul nostru nu se amestecă, Treaba asta și starea firească în viața credincioșilor obosesc pe Domnul Isus și pe Dumnezeu Tatăl. Expresia aceasta de obosesc cu păcatele lor este în Isaia 43:24, 1 cu 14 și ultima carte a Vechiului Testament, Mareahi 2 cu 17. Numai poverile și truda obosesc viața, iar starea firească de asemenea obosește. Să nu obosim pe Dumnezeu cu păcate și cu stăpdele noastre firești. Domnul Isus poate fi în corabia vieții noastre, căci El nu mai pleacă de la noi din clipa când l-am primit prin credință ca mântuitor. Dar dacă nu-i dăm cârma vieții și nu-L sfințim în inimă ca Domn, El stă undeva într-un colț și doarme. În timp ce noi văslim cu toate puterile noastre firești ca să înaintăm pe marea înfuriată a lumii. Cu toată silința noastră, apa mării tot intră în corabie primejduind totul. Abia când ajungem în situația aceasta grea, ne aducem aminte de Domnul Isus, că este în corabie vieții noastre și că doarme undeva într-un colț. Atunci strigăm deznădăjduiți la El, părăsind toate opinterile noastre. El anume ne lasă în asemenea situații ca să ne epuizăm toate resursele noastre firești și să fim conștienți de lucrul acesta. Ca să ne atragă spre dragostea și puterea Lui, face El toate. El vrea să ne ajute, dar cu o condiție. Să-i dăm Lui cârma corăbiei vieții noastre. Dacă suntem într-o stare bună duhovnicească, Domnului îi place să se odihnească noi, adică să se simtă în siguranță în inima noastră. El ne dă nouă odihnă, dar și noi trebuie să-i dăm lui odihnă. Trebuie să ne odihnim reciproc. Cine se odihnește cu adevărat în Domnul Isus, și Domnul Isus se odihnește în el. Această odihnă nu vine din oboseala pe care o dă păcatul, ci este o roadă a curățeniei, a păcii și a dragostei. Dragostea dă adevărata odihnă și siguranță sufletului. La Matei 8.20 citim că vulpile au vizuin și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n unde să-și plece capul. Dragul meu, este inima ta un loc unde Domnul Iisus poate să se odihnească? Dacă ți-ai predat lui povara păcatelor și te-ai odihnit în el, atunci și el se va odihni în tine. Odihna pe care ți-a dat-o el este mediul potrivit ca să se poată odihni. Haideți acum să vedem ce au făcut ucenicii când s-au aflat într-o situație din asta. Citim la versetul 24 că ei au venit la el, l-au deșteptat și au zis, Învățătorule, învățătorule, pierim! Iisus s-a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Iubite ascultător, niciodată nu-L deranjezi pe Domnul Isus când vii la El cu sinceritate, oricare ți-ar fi stare. El te ajută chiar dacă te mustră, căci și mustrarea este unul din mijloacele sale pentru izbăvirea și ajutorarea oamenilor. Ucenicii, în teama și îndoiala lor, au venit la Domnul Isus care dormea ca să-i scape de a morții. El s-a trezit și a liniștit vântul, marea și sufletele lor. Da, acesta este Isus liniștitorul furtunilor și valurilor din lăuntru și din afara omului. Oricine vine la el să fie sigur de lucrul acesta. Câteodată Domnul Isus, care se află în inima noastră din clipa când l-am primit prin credință ca mântuitor, poruncește vântului și valurilor din noi să se înfurie și să ne amenințe viața numai ca să ne trezească pe noi, ca să-l trezim pe el, care se face că doarme undeva într-un colț al vieții noastre. El rânduiește totul, și furtună, și valuri înfuriate, totul numai spre binele nostru? Căci din toate El cunoaștem de săvârșit pe El, îi cunoaștem puterea, dragostea și purtarea Sa de grijă față de noi. Să învățăm adevărul acesta mare. Corabia în care se află Isus nu se poate înneca. Oricât de tare ar bate furtuna, oricât de furioase ar fi valurile care izbesc, Corabia este în siguranță pentru că Iisus, stăpânul vânturilor și al mării și al întregului univers, se află în ea. Corabia mântuirii noastre nu se poate înneca în marea îndoierilor noastre sau ale celor din jurul nostru, pentru că nea se află Marele Mântuitor Iisus Hristos, care a plătit prețul răscumpărării noastre prin sângele său vărsat pe crucea Golgotei. Să venim la el în untru nostru, oricare ne-ar fi starea, Căci El se scoală și toți vrăjmașii noștri și ai Lui se risipesc. El se scoală și se face liniște. El se scoală și starea de cer ne umple întreaga ființă spre bucuria noastră, spre propășirea lucrărilor în noi și prin noi și spre slava Lui. Amin. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului L108, care vă vine cu multă bucurie și dragoste din partea misiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Fie ca întâlnirea noastră de astăzi în jurul cuvântului lui Dumnezeu, să ne determine pe fiecare să luăm pe Domnul Iisus în corabia vieții noastre și după ce l-am luat în corabia vieții noastre, să învățăm din pățania vieților ucenici să nu facem ca ei mergând după capul nostru, ci să-L lăsăm pe El să vâstrească, adică citind cuvântul Său și împlinindu-L în practică, înseamnă că îl lăsăm pe El, iar când îl avem pe El la cârmă, viața noastră este plină de pace, bucurie și fericire, care dorim să fie partea fiecărui ascultător. Amin.